Ходили по магазинах, купували на згадку сувенірні дрібнички, пообідали в ресторанчику, де, як нас запевнили, всі страви – це саме індіанська кухня. У кожнім разі все було екзотично і справді смачно. Повсюди відчутно хватку підприємливості, що дає змогу спустошувати кишені туристів. На мешканцях резервації – звичайний сучасний одяг. Але спеціально для туристів на вулицях вигулюють убрані в індіанські строї з головами, які ледь виглядають із пір'яних корон, з бойовими масками на обличчях, з розмальованими напівоголеними тілами, а також із тамтамами, списами, томагавками, юнаки й молоді чоловіки, які, мов би, вибираються на війну. Вигадлива пантоміма переходить у драматичні етюди, де кожен має свою роль. І все це дуже артистично. Спостерігаючи яскраве дійство, відчуваєш, мовби ти опинився в тих далеких часах, коли горд індіянські вожді вели своїх воїнів і взагалі свої племена на війну. Глядачі, як у театрі, платять за видовище по 20 доларів. Ніхто ніяких квитків не видає. Індіянам не треба нікуди звітувати про зароблене. Вони єдині в Канаді, хто не повинен платити податки». Це теж особливий привілей за те, що їм довелося зазнати від білих завойовників. Найбільша загроза, яка стоїть нині перед індіянами – алкоголь. Їхні організми, як, до речі, ескімосів, не виробляють дуже важливий фермент, що протистоїть алкоголю, переробляє його. Тільки но ну, індіянин один-два рази випивав щось із алкогольних напоїв, аж допивав ключно, як він одразу стає алкозалежним – Продавати індіянам алкогольні товари тут суворо заборонено. Ніхто з них ніде не може купити навіть банки безневинного пива. Тому що коли ми тільки збиралися в резервацію та запланували покавувати в Каледонії і закупити харчів на пікнік біля індіянської річки, пан Роєнко попередив «До вас у супермаркеті підходитимуть індіяни з проханням купити алкоголь. Боронь Боже це зробити! Ви можете мати великі неприємності!» Незнання законів у Канаді не звільняє від покари за їх порушення. Тих індіян, які починають пити, негайно викидають із резервації, і вороття їм туди більше немає. Резервація захищається від них, як от чуми, а вони вже приречені люди. Мені довелося бачити деяких із них на вулицях Торонто, Отави, Монреаля. Ще страшніші за наших бомжів, вони вже не збочать із дороги в пекло. Якщо не знати трагедійної історії індіян, то все, що я побачив і почув у резервації, цілком захопило б мене. Престойний рівень життя, нижчі ціни на товари, окрім сувенірів, аніж загалом по Канаді, енергійне відстоювання національної ідентичності, що є важким випробуванням у час тотальної глобалізації. Я не перепитував, хто є хто – делавери, гурони, ірокези, отже Індіянських племен у північній Америці було надзвичайно багато. Називаю лише ті, про які читав. По деяких жодного сліду, окрім їхнього найменування, не лишилося. Білих людей не цікавило нічого з їхнього життя. Їм потрібні були земля і води котрими володіли аборигени, золото, яке вони знайшли на материку в такій кількості, що могли осліпнути від його блиску, Неторкані ліси з фантастичною кількістю живності, розгрерії зі стадами бізонів забезпечували їм виконання продовольчої програми на кілька століть. І, мов би, смерч пронісся над материком. Захланні пришельці, мов сарана, накинулись на всі ці багатства. Але край той був настільки багатий, що й до сьогодні вони не змогли все розграбувати. Америка й Канада і нині лишаються одними з найбагатших у світі за природними ресурсами. Наївні діти природи віддавали заморським авантюрникам усе за шматочок блискучого скла, за яскраві ганчірки і дешеві іграшки, та ще за вогненну воду яка стала прокляттям індіян, вигублюючи їх не гірше, аніж кулі урядових військ, які відтісняли аборигенів з їхніх земель хто зна куди. Нині і в США, і в Канаді намагаються не згадувати тих сторінок історії. Держави, що є взірцем і оплотом демократії, мають у своїх шафах страхітливі скелети, які не показують на людию дають, що не знають про їхнє існування чи, може, і справді забули про них, бо ж людям властиво забувати, особливо те, чого не хочеться пам'ятати. Згодом мені з друзями ще кілька разів пощастило бути в резерваціях, і повсюдно я бачив абсолютно сучасних ділових людей, які, ані трохи, не почуваються знедоленими. Я часто намагався заговорювати з молодими про їхню історію, і був вражений тим, як не дуже охоче вони підтримували цю тему. Я знову і знову прохав Івана Кузика, з яким їздив у резервації, точно перекладати моє запитання. Він перекладав, а потім розводив руками. Кажуть, навіщо згадувати, старе? Люди живуть нинішнім днем. Їм сьогодні немає часу на думки. Але коли заходилося про бізнес, вони пожвавлювалися. І, як казав Кузик, тут могли дати фору не одному білому. Це, ясна річ, уже зовсім не ті безнадійно довірливі аборгени, що гостинно розкривали обійми білим амантюристам і зачаровано заглядали їм у рота. Це вже діти сучасної Канади, де все меркантилізовано і вимірюється на долар. Вони дорого заплатили за свою науку, але врешті виявилися здібними учнями. І хоч у них немає своїх рокфелерів, Ротшильдів чи морганів, непогано дають собі раду. Навіть ті, хто не здобувши університетських дипломів і не пішовши з резервації у великий світ, добре справуються тут, на відведених їм землях. Вони давно достосувалися до цього життя і іншого собі не уявляють. А далека історія в розтиражованих реліквіях – це безпрограшний бізнес. Не я один із захватом читав книжки індіянської тематики, і їхня відлуння озивається – коли стаєш на цю землю, не тільки в моїй душі. Неоднораз доводилося чути, що туристи з Європи, а вони в резерваціях на кожному кроці, скуповують усі сувеніри експортують цю екзотику додому. Щоб задовольнити на неї попит, уже давно запропонував себе і прижився Кіч. У світі майже все, на що з'являється мода, рано чи пізно доводиться до профанації. Такий світ – Таке життя. Кожен за будь-яку ціну прагне купувати і купувати успіх. Навіть тоді, коли він уже не дуже купується. Закони асоціативного мислення, якщо вони є, незбагненні. Тут, в індіянській резервації, жадібно спостерігаючи всю екзотику нового для мене світу, я воднораз несподівано перелітаю спогадом у далеке село мого дитинства. Це, здається, абсолютно нічим не спричинено. І нічим не пов'язано з тою хвилиною і тими пейзажами та обличчями, серед яких перебуваю, закинутий сюди прекрасною випадковістю. Отже, індіанська резервація і моя Мар'янівка, де, добре пам'ятаю я, уже вивчивши літери і почавши складати їх у слова, прочитав перше в моєму житті речення «Жінка в колгоспі – велика сила». Це був напис жирними чорними буквами на великому транспаранті при вході до контори. Безглузда картина з безглуздими словами змайнула і зникла з пам'яті, і зір у чергове вчарувався індіянськими ексклюзивами в сувенірному магазині. Але чому саме зараз вона зринула на поверхню пам'яті, та ще раптом спалахом зблиснула думка, що фраза про жінку в колгоспі тільки позірно без глузда. Насправді в ній глибокий історичний зміст. Там сфокусовано ті прикмети рабовласницького соціалістичного ладу, з якого ми вийшли і з яким усе ніяк не попрощаємося. Бо він нас доганяє, нас утомлений пам'яті своїми похмурими видивами, відволікаючи увагу від тої миті, яку саме переживаємо. І раптом я задумуюся про цей феномен – пам'ять. Звичайно, вона диспотична, бо ніколи не рахується з нами. Їй начхати на наші бажання, небажання і настрої, вона свавільно, як інтервент, уривається на екран свідомості і владарює там, як їй заманеться і доки заманеться. Пам'ять безсюжетна. Пам'ять мозаїчна і вибіркова. Вона легко, мов спортсмен, через бар'єри перестрибує всі хронології подій – ані трохи, не переймаючись причинами і наслідками. У ній може скристалізуватися якась нібито неістотна подробиця. І ще взагалі хто зна що. Пам'ять цей суфлер, але зовсім інший, аніж той, котрий сидить у театральній ямі і підказує, що має прозвучати в п'єсі. А цей суфлер щось говорить, здебільшого не в попад, те, що не має жодного стосунку доходу подій у спектаклі «Життя».